виривав себе, але тепер інше, ніякого способу. Душно, жахно, не панікуй, наказав собі, спосіб є один – пустити кулю. Дістав з внутрішньої кишені пістолет. Він не хотів його брати, був певнений, що не вистрілить з нього. Помилився, тепер пістолет – єдиний рятунок від ще страшнішого. Думка перивалася до чогось світлого, доброго. Висмикнула якийсь спомин. Він перетнув його. Не можна розслаблюватися, не допустити. Він був сильний чоловік, неймовірно сильний. Оглушені туманом несміливо перегукувалися птахи. І думки в'язли в тумані. Зненацька до нього долинув якийсь звук. Комариним жалом увігнувся у звухо. Він наростав з миті на мить і вже ліс гудів від звинів, та гудіння підломило під себе ліс і тумани все довкола. Врешті воно перейшло в ревіння, в ревисько, яке рвало, шматувало на частини тіло, катувало невідомістю, ще мить, і розірветься серце. Але та мить принесла розгад. Поїзд. Десь тут, зовсім поруч, пролягала колія, і по ній їде поїзд. Ось він же даленіє. Затих зовсім. Він ще довго лежав з пістолетом у руці. В пістолеті дев'ять патронів. Один дев'ятий, загнаний у патронник. Звести курок. Але він не звів. Мав неймовірну міцну волю. Таку волю називають сталевою. Заховав пістолет і щохлика на Паскові вийняв ножа перерізав лямки від парашута, який наполовину завис на вітті поваленого дуба, потім перепиляв лямки речового мішка за спиною. Тепер він думав трохи інакше. Шансів майже немає, але пустити в скроню кулю встигне. Пістолет під рукою. Треба до кінця, до останньої краплі. Тепер неначе кидав виклик комусь. Може долі? Яка увесь вік гнула і ламала його, вганяла в землю. Виклик – темній силі, не наче комусь живому. Долаючи пекельний біль, повільно обмислюючи, виважуючи кожен рух, посмикав і стягнув парашут. Сухою палицею, яку знайшов біля себе, затолк його у вирву. впустив туди речовий мішок, спершу розкривши його і діставши клейончатий пакет. Засунув пакет за пазуху. Під заливав чоло, витирав його рукавом, Отому палицею загрібав сухе торішнє листя у вирву, аж поки під ним не сховався останній білий клаптик парашута. Стиснувши зуби, перекинувся до лілиці. Це вартувало ще одного червоного колодязя. Попереду їх було безліч. Він повз на ліктях волочачи за собою ноги, втрачав свідомість, приходив до пам'яті, витирав з обличчя рукавом піт, злизував із трави, з листя. Холодну росу. Освіжав у ній обличчя І повз. Ліс лящав від пташиного щебету. Він чув його і не чув. Сонце спивало туман І бачив за кілька кроків попереду, В якусь мить у голові майнуло. Для чого? За віщу. Смерть під щебет птахів. Нікого не вбив. Вбивали мене. Ніколи не жив. Тільки боровся за життя. Волікся по ньому. Серце тануло неначе грудка льоду. Розжалобився, підер нещасний, було б не стрибати з парашутом. Захотів упіймати за один раз цього самого золотого барана за золоті яйця. Підмовили, наобіцяли. Чорна, неключима злоба звела судомою рота. На годинник не дивився, мучила спрага, почував, що сил не стає. Біль висутав їх до краплі. Смердів потом і кров'ю. Врешті крізь кущі зблиснуло полотно залізниці. Він проповз ще кілька кроків і розпластався під кущем крушини. Не пам'ятав, скільки пролежав так. У забутті і напівзабутті, майже в потой біччі. Його збудив металевий цокіт. Цок-цок, цок-цок. Цокіт, що миті наближався, вже бачив зігнуту постать у кожушаній жилеці з молотком у руці, Власне, з думкою про нього, колійного обхідника, і повз сюди. Цок-цок, цок-цок, цок-цок, уже майже поруч. Обережно, свідомо, неголосно застогнав. Постать трепинулася, розправилася. Він застогнав ще раз. Допоможіть! Обхідник вагався. Хилитнувся туди-сюди. Допоможіть! Ступив крок, виглянув за куща. Крізь туман у очах, крізь піт погано його бачив. Маленький, здається, дзебастье обличчя, впав з поїзда, підійдіть. Вагаючись, ступив ще кілька кроків. З поїзда? Коли вночі? Вночі. Ноги. От лихо. Я зараз у село. Зачекайте. Підійдіть ще. Слухайте, дивіться сюди. Дістав за пазухи клейончатого пакета, розірвав стрічку, розгорнув. Крізь клейонку висколилися пачки грошей. Тут двісті тисяч. Не лякайтеся, вислухайте. Я з корешами, ну, взяли касу. Ні, не бійтеся, нікого не вбили. Каса така, нікому кривди. Не поділили, і вони мене з тамбура. Ковтнув язку слону з кров'ю слину. Всі гроші ваші, двісті тисяч, вже зараз. Сховайте мене десь. У вас же будка. Або в лісі, я трохи окригаю і піду, на тиждень-другий. А гроші вже зараз двісті тисяч, повторив утретє і вбив їх у голову обхідника. Пачки грошей заворожували, притягували погляд. Не від чому обхіднику майнуло. Місяць тому в село на машині новенькій Побєді приїжджав Мусій Гриненко. З їхніх сільських вибився у професори. Поїхала самого Маниті досі про побіду. Вона коштує шістнадцять тисяч. Двісті тисяч. Це ж скільки побід?